<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم اي باب الذبيحه بالمروه دي باب کدا خبره ذکر کای تساروه دا ذبح تقارن دا ذبح تسیکی من دویچ ذبحه مروه مروان عبارت الحجر المحدث هر کانه چا رات کی روی او څه وونکی وی مقصد د دې داشو دا ذبح د حیوان نه ټول کای سره خاص بلکې هر هغه شی چې اغتی روي او دا غي پوجا باندې رګونه د سروي ټټکی نو کاغه چاړه ده کاغه تبر ده کاغه لور ده کاغه تیرا کمر ده کاغه تیرا لړګې ده دی ټول سر راز د دا مصند دی باب کې 23 دا باب دی د فارما او کټ کړه دا زوحت د چړې سره خاص دا هر تیر شیوه لواحقې دي شی هشرق پکې سره چې رب ګو نار کښې دی باب جوال حدیثه باندې ذکر کړه نداء رفعات قبل نكر رفع ابن خبیج نروایت نقلقه جزا نبی علیہ السلام خاطر عالم رفع ابن خبیج وحی ما وید اللہ في عمره انا نلقل عدو وغدا زمان ملاقات کیجی سبالا ندشمن صرف صرف یعنی این دا وقتو کی والی سماعنا مدن زمان سرچاری نی موداج جمع دمودی تند <تصفيق> طوان څنګه راځي ته د دشمن سره څنګه کوي نو توری خو د سره راځي جواب دي چې تاسو د ځار د رځ په توري باندې علاله کول او سارو هر له مناسب نه زګي بیره د دشمن سره څه کوم چې توري مون په سارو او چر دشمن په څه چر نو په دغه باندې د جنگ په ټیم کې علاله مناسب نه د یا کارن کې نځګه تاسو ته وښایي کې اوه نيبي رحمت سلام اري د لبې کې زبرد کې یو کول غره اري آتی اوان دي د دې ماندازه چت نو چې ختم کبه زبح حق وال سلام اري اهلي کو زبح ختمه کفزر حق ولسره اگر کستا سره چاډنه بل تیر شوی دی نه په دې اغا ذبح حق او یادو اړین یا رن پند ایو جنت ایو جنت پیران ای جنت مننده چې ته ذبح کا او چړین اله واف ول سی زباني ذبح کي دا قدمه تيره نه امکان شته چې درغونو د کټ کولو دماغ کي ساروي وړ شي دا به مو پوجغري دي له ګلتي کوه چې درغونو زر زر کټ شي ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه كم شي ژوند ته وي او دلانهم يا كريشي په لوه فر اي مالمه قلسين او ذو فل تر سوچي غاخ نئی او یا نک نئی ابیانی بیر اسلام دی بارکی وجہ ذکر کا و سو حدیث کمان ذالک دی بارکی وطاست بیانو کم اما سنو حر چغالے پازمون ناڈکے لے و اما زپر حر چنو دے حبشن دا چاڑا دا حبشدام چنانچ دی بارکی امامی نووی رحمه اللہ لیکلی دی امامی چهارکل اغاث اردوکیشو دا اردوکی دا تنجیس نمو من عشوییو اکا محکی تاسوین لی چه فإنهو زاد اخوانكم الجن داستاسو درون جنناتو تو خلق او هر نوکشو ندا دا دا حباشو چارکاید او حباشو دا دا وقتی کافیرو دا دیگی مشابہد کافیرو سرازی اچھا بائی اس مساله سر اب نورشت مالکي <سؤال> بدايه المجتهد کي اجماع د علماء او نقل کړه جواز د ذبح په هر تیر شي شهر تیر شي په ونه ذبح جایزه هغه د وطن نیوي کوي کاني نیوي کوي هرګي نیوي ير دي نه لاونور پتل شتلي خدا به کی شرطه چرغن کټکي او وينتي البته تدريشه ني شي اختلاف یو اډو کېره بل <سؤال> نو نو بلغه دې مسل <سؤال> کې اختلاف شته چنانچہ د امام مالک رحمه الله مسلک هغه دا نقل کړي داوی پالو کی باندې ذبح جایز دا کله چې ویناتو یې د مالک مسلک او هر چې او نوبته بله ګیرا غدوا درې اقوال دي یو من مطلقاً مطلقاً دمانه کدا مفصول او غیر مفصوله غمنا او دیم جواز مطلقند خسره د کراحه مطلقاً دمانه کدا د وجود نه جدا شو او ک جدا شو او دریم اغدا اتسال امتنید فرق کرده چونانچه اغا نوک و اغا غا خ چونه بدن نی جدا شویه فری زبحه ندا جاید بدن جدا شو و نبی زبحه جاید اگر اقوال شو فغا او فنوک اما محمد احمد مستلید زیکر کرده چه اغای فغا خ او فنوک باندې مانا مطلقانده که مفصول و که متثیل او بارډوکي ګिराغه دوه قوله ذکر کړې اړنی یو قول د ایباحت دایزه وبال د آدمی ایباحت د امامي شافي مسلک څرګر کړی دی نغوي چې په دې اشیاء او ثلاثه او باندې ذبح حق ول جائز دي, دي, دي مطلقاً اما دا خبره چې کومه نه حدیث ګिराغله دسنوږي نه نو ابن صلاح سے پنځہ پنجا تعبیتی باندې چباذ الله تبارک و تعالی موږ غلنه مې ځان ساتل کې بل فرض چا به قرباني وکړه ذبح هکوونکو ذبح کیه خو منا کمنه تعبیتی څوک ځان ساتي ثواب دي او نوې دی وې چې لادت ته په ایلتمه کتاب دو چې په اعظم کی تنجیب را دي او په ظفر کې مشابهت را <تصفيق> <تصفيق> دا غیر تابودیش مانا پڑی وجر اغلا شوکی تنجیز تا عظم کی ایچیسین او عظم دی اغاق مادوکی او پڑی بلکی دا خلق سا مشابهت دی دا حناب ابن رشی و سبدا زکر کرره شا غدا متسل پا منتسل پا منکی پراغ چورن جی اغه او غاخه او ادوکی چې منفصل وی په غیبه نظام حق جایز دی مال کراح ان اپیل مکروه ده ځکه چې نو څنګه ده شود خدا اپیل مکروه ده نو نور هدایت کتاب تفصيل کړه نه چا غوی حدیث کی چې من را غنده نو اغه دا را محمول ده متصل باندې چې کله دا, دا بدن نه جدا شو نه او چې جدا شو نو بیا وه خلق سين نوې بیا ورته خلق ظفر نوې یو ته بلنه خبرې نه حدیث چې کوم نه دا متصل ته تعلق ساتي نه دا متصل ده که دا نه پرې باندې چې تا نو کور نه وجودا شو پری تارې زو پکړو یو خپل باندې تارې مړ کړلو یهی چې کوم ده هغه دغه چې د وجود نه وجودا شو پغې او شوه ورو دا به ګندمو او کوز کې ریشمر شون دی خوراک ناروا دي چې بدن نه جوړ شوی او ضعف او کړل <سؤال> پرې حبشو کې د خلک دي دا وګورئ کو نه وي هغه نو چې شي تدریجي ګنه سمځاړی هغه به نشي الهاله تاسو خپل نه کو نه مجبورې چې دایې کمزوري کمزوري دي حبشو ده نظر نه ګنري او که دا وګورئ خو نه دی ته پتي وي وایې ذا فرغا من الدين دي دابا سانغزا فاج ماشي ذا غاديتي شنو بس اخذ دي شي رسوله وتقدم به سرعان من النث اما خلاله من غير ان الجنبات خلطت جوشي لقولت خلط فتعجل الجنطي وغلان اصواب من الغنائم اللي وهاتل لا تقدم نوشه تهود غير ما كي تصور رسله وهذاوت ان و نسب حضوراً دی و دروونی کټوی هغه سال څو شهزه کټو کې چې ورخه رسول الله صلي الله علیه و حکم په غوړی باندې په افکار نو هغه شو د مالی غنیمت سره تقریب نموه کې انتفاع لري توګه په ان شاء الله د روان نعمت ترپ ته او هغه جرامع کې یو څو قربانای د پاره ناندې برادره د کوم شیونه انت ف جاهیزه د کوم نه جاي څومره جاهیزه څومره نه جاي د ما طلباله ترشه <تصفح> وقسم بينهم وتقسيم اوقديو کومن کي فعدل بعيرن بیاشرت شيان برابر کړو د له سره د ري محسن د ري هيت کي یو او, او اولاد غدا نه برابر کړ د دین په بلال ني اورده ابراهيم دروي په خبره باندې هغه وي او څلڅه قرباني وکي ودایت دلدار چندان خانه له هغه پیلمي هجر لیکري دي زمي ما صدعو چې دغه زمانه کې د یو قيمت کې لس کډان کې اوس که چرته دغه قیمت دومره څه وسیه پهی ځلت کډان کې د توان په ځلت سره شرکت کې دایتي لال ساتي مراوی بارید ایني صحیح نه مې کېږي هنو اونا ده و ترد و بعیرونی و من ایبیل <سؤال> قومی دو خان و دقومنا و لم يكن ما هون خیل <سؤال> نو سر اصل نو جبیسوارشو ده غفران گیر کی از اصل که دیدی که نا فرماه رجل نوشتی و سریمیستا من پا غشبانی پا حبطه اللہ و نوالی سرکو غلره طریقه سرکو غلره بید قیدی موافق امیزم ونبي عليه السلام قدر من قوة فرمينا إن لهذه البهايم أوابدة يكيناً دي لدينا ننجر دفارة تريدون في كأوابد وحشي وشان لفريدون في وحشيانه وكذا أصببنا هذا يمكننا فعلو به مثل هذا تصبب ومثل الذي يجرى كي روية وشيء ما يفعله به موافق وصبح ایا پتی رشیدی څورې نه پټو پک ته رشید باندې څورې نه دا په ذری باندې په فارایت ته ځای و اچھا دا محمود بن صفان بن محمود د وی محمد 67 اربین <پس> بکار <باروزال> کړو دو سوي زبحتونه امي لالې دبي مروه په تیرا کمر باندې د امره تر کې پاک پریتوي دا پاک ورته سي تیرا باندې با. نما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د په اوس غوي بارک با اماراني بیا کلیهما ماته امر کو په راګي دعا نو چې هله دن معلوم شي چې زبحت چړي پرساس هر تیرشی باندې زبره د دېش ندی پتی را کوم را شیوا ها اته نيي په راښتنا او د دې نوې دایم مرکه لري او د دې نوې د امبو کار یې را لیدل په شمله چې دغه په هغه طاوې په دغه سړی ته باندې حریصا سره ول لن لنګي یو بشعبن او کندو کې من شيا دي او حد کندو نو د اوحد د غرنږي داماته او د دې خلکو ساريته شعبن درې ته مې دوه غرنمه ذکر ف اخذ هالموت نو خوني او دره لنګي اوخي لره مرق مقصوداتي سره د ಭಾರತیا پیرا زن قائدانه شروع ولمادرش اندغه ترینه مون دی اوتی جان هارو حابی چی نهار کی دغه وقف دي طرفا خزوه تده روايت یو تیرموگه وتده میخ تاموي خدند کی میخ نرانا داغه دا دا دا موگه اون دی تیرشن فوجا به په لمتهان داخله کو دغه دا موگه تیرا پا بر طرف دا سیند دی لبا تو ایس پاکی نحر دا افکی یو زبح دیو نحر زبح چی دان دا امرائی کیوئی او نحر دا پا لبا کیوئی سیند دا سیند بر دیو چاڑا بکیس خلق ورکوئی نیسا را گود کٹی حاتا اوہرین قدم واتا دیجی توی کرش ویوینی ندی سمجا بیعراغ نبی صل <سؤال> اللہ علیہ وسلم تنو خبر اکبری صرف امرہو می اگلیہا او مرو کو نه می ته په خوراک دغې چې خوېخورې نم د معلوم سر چې پهاره تیره شیونلی زه او نه هر کېې شيتلدي به موږي ووش دا می حاتیم نه روای ته چې ما ووي دله پ خبر راک ان احدانا یکنان یوکمون کی اصاب سویدن ورسی گی اختارتا ولیس ماهو سکین چڑو سنی ایض بحب المروه اید دا سڑی بز زبحه و تیرک مرکی و شقه فیلعصا او با شدلی دا هم سابانی در این خلقی سکی اتراب تیرک در این خلقی سکی اتراب تیرک شدلی وائی در این شدلی بانی ده دا امسا چی کم دین و زبحکو علیشی علیہ السلام فرمین عمرو ریدم بیما شیر تا او بایو وینا چی فتری خوخی چلیس رخاص نرد پتر ایرد رد دا امسایی هم کوریشو اللہ نم بیاری دامتالت اچھا چھا اچھا واما جاء في ذبيحه المترديه امام ده په بيان ده کې چې راغرل ني پس ذبيحه د مترديه کې مترديه اغلب وي چې ددان زينه کته ورځي نه کوم سند د بلې نه ورورځي کې د بری دني باري نه ورورځي دې تورځي کی, دا کی. ما تو او دا چې انسانوي که د نو کې دې شي د زینت sawdust ای نو دا برینه له او د یو بدن د سینه ولوینه پیږي لېته ذبح د متردې وي دا د کچړتا پرورتی او اغنې مړه او ذبح کې د غم زبحه د متردې نه اثر کې ذبح راځي دا دوت د ذبح د یو ته ذبح د اختیار وي او دین ته ذبحه اضطراری ذبحه اختیاری پر است راغي بيان روان دي شاغت سلور رګونو کټ کول و شي او اضطراری دغه چې دې ساروي تبدل د سهي سي نا پتی رشي سره اونه ويسته نه کړو دا, دا, دا سر نه او ويسته شو کړو دا, دا مري نه ويسته شو کړو دا ورونه و که دا خير دي نه او چې تیر شي باندې دا غلا د سعودي د اوستې شي زبه اختیاري جام تو راځي دا په کار کې راځي او زبه اختیاري دغه اغه مانوس سره کې په قابو کې وي نو دا حدیث مو سره د ذکر کله د رحمانه مسلمانه غدا ابو الشران نقل کیو دا دا ابو الوشراء دپدونکو مختلاف ته پلار بنوکه مختلاف ته او په دې خبره کوي مختلاف ته ابو الوشراء د خپلن سره ورکړی د کن چرته چې دا حدیث امامي ترمذي نه نقل کړي دي دغې نه پسوی هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حديث حمال بن سلمة ولا نعرفه لأبي الوشراء و نبيه غير هذا الحديث ابیا وروځي دو وخت له فوقي اسمه فيه اسمه ابي العشرع اي ذکر کړل دي سو کويت د انمو پنتم دي اسو کوه يسار ابدي برز دي اسو کوه يسار ابدي بلز دي اسو کوه اوتاريت دي نکتر دنې پر ان النبي بلغن و شو غنچ باندې بلغن می شیر برد کا برد کا اوتارید کا اوتارید څنګه نکرتنې سپد ان وقاله د وی دیار رسول الله د پیغمبر ماته من اللبت او الحلق ای نبی الا لو ان من اللبت مگر د بر طرف د مریض شداد نحر د اوثر تعلق او یل او یاد مرایت چکم بری کی غرهونه کټ کولې چې تا غزب اختیاری ونوځ په دغه طریقې او فقواله قال ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لو ته ته په دې اسلام پرمن ک چرتا د دې گزارو کو پورنده کی لعلان کنستان جايس کی چدا غین اورون نید په تیرنې زبانه وونو دام جاي کی اته تا زب حق استیاری وای اوسما کی دنس وی له شو چې زب استیاری اوخ کی او دادا اغا دا سینا نبرزکم نو غریه پینځه یاوزه والیکي په تیرو او تیرو د نو وخت پورته باندې او حل در مریغه رګونه کټ کولی او دلې نبییرې سره چې نه فورون <تصفيق> ک کم تک لکلی سره کل ت تاو د جوړ شو بود د او سر ددي د پااره سرت شوي چې لا یس د ووها د الله في المطردې وال متح داقیېسم ضبحه نه مگر جایز مګر ف او په تره وری شوي چې پردن کی کي درودین کومه کتاب سو چې ساره او تر تینو هغه په دې تر کې ستره کنټرول کې رشی کولي په یو ځای اشکال نشته متریدیه دوی جمعران کوی ته ور دي کې کتاب ته ور دوم نمرې د باندې پتي رشی کولي په دې کې لوګټي اشکال شته هغه اشکال ده چې کلا دی او ساروی پر مرګ کې د وسبابا یو سبب اغیث رفده حلالیگی و بلوانی ده مرداری نو ده بارک که مسلا را جدا و مردار متفتور کی لگه کوئی تا چه غا اولیده خطا ده برنه خدا غوشتا پا تیره نو ده که دم امکان شده جسته پا تیره ده نساواتی پی تیره شید امکان امکان شده جی پا تیره سره سر ده نساواتی او په ور دي د روزي څخه اوتونه له مردا راګري قرانه کریم کې د مردا روزي کوي او به به چې متردیت او نتیه او ماکل <سؤال> سبع او مقوضه درغلی او د دې کې داراله چې د دې تعلق ساتي جواب ده غی صاحب ده هدایی دیکی اوجوزگی دی ذکر کری دا جت <سفیط> منطر دین رایی استثناشتے اغام دان چتا یو ساروے قولی دو چدا کتا دو ساتی ندیواتے او دا پتیرشی اویشتو او دا متصور کردی دی جدا پریشی مرشور اگر قبلشی باندی احب هر احب هر احب. نشکال پری تریفیز ختمی گی لہذا اگر إمام أبو داود يقول كما سورة ذكر كريدة سنينة باب المبالغه في الذبح باب البيان المبالغه في كوشه قولك في الذبح والذبح شكرا سرس باللين فقولك حتى يتعلق خلقوم والمري والودج ترديد الذي حلقوم او مري وودجان كتش حلقوم اخرجت وي اروه ساکت پرتاه او مری اگرکټوی په یوهن قام کټ پرته کوي او شراب سات کومو بیس کی خوراک کوي او ودجان جان ګد توي چې لغیب پر زراوانی ضرورت توي نه زیرا دي دا سلور رګو ندی دا ودجان په یو اساب بنو کې د شو رګو نشو څنګه سلام دادا انسان په پداسي ترغيزه زفقه دي لا ټول <سؤال> رغو نه کټشي البته هي راهي کی تذویر دي چې کله ټول کټ نه اکثر کټ شي نه دي له حکم د کل حقوق شکه دي ټول رغو نه کټشي ادای تیره شي غضب اختیاري او غضب شرعي او تیره شي مبالغه په ذب چا ته پوس کړلې دې په ماشينانو باندې دا کم سروي الالهي آیر دې ساو کم دا یو ډېر کم پیرا ما سلام صبح او صباح کدا سی وی چې دا سروي و درولې وي او هغه ماشين اغه تمخامر او پيودلوانی دا ټول ذبح شي او یوزل <usur Arabic> بسم اللہ اللہ اکبر اوی که ونوی ام نالا لیگی مردار دے اوی بسم اللہ اللہ اکبر نبازی دیزی متساہل فسنق قسم خلق کا جوازوی اکثر محققین دیتنا رواو دیتنا که دا طریقہ ام مرداری ساروی کچرگان نیو کنور دی ہاں کداسی وی لکو داسی مشینان یاغه پيو ځل باندې نوو دي ملګري چې واف په وافغه راغلي چې واف په واف نو دیکم کریږي چې بسم الله په نووي جوړدار دي وايي چې پيو بسم الله وي په نووي بیا جوړدار دي يا غیر مسلم ورته ولاړي هغه بسم الله وي نو بیا جوړدار دي یو ضرورت پري کې د شریعت له شي شريعت مسلمان ولاړي اغه مسلمان دړي امام کوي چې ګل اغا سید راضیغ اراو دی او تر سره بسم الله الله اکبر بسم الله اللہ اکبر. بسم الله اللہ اکبر چې مو سلسله راوي دغه سورته را دی حلالي او یقیني بیا حلال لي. خدا نور سورته نور ګنبیری دی نور تاسو ګم نه بي مو پیاني چې دیونه لري مو پیاني خبره وتا اوس دا معلومي خو مضبوطه او چې ګم نه زمونږ غريم پهان اخی پته پته ده مسئله بری کیدا خو ادا مثلا ما وګړو بلچا وو چاوانو هغه چاوره چغيو خو هغه خلک چغره په دنه زو خلته اور نه اوریدا دا تمه بخال کی پورت درو ااو سپرون کړه جننه بخواز ما نه بخلک دي ځرندروت له نو وروښ پرونی کوله کنه تا به غریدی جو چرانه خدا دې چې ماته سمجره دي ديږي ابا دي ځان دي میرات شي دا یې کاروبه الله تعالی برحم اه ها قال نهارا السلام ان شريط شيطان منګلنه بیردرا تو سلام دا غزه هم ده شیطان دا شیطان ته شیطان درو سره په اوله تفسیر کوي هدا کر داخل دي دی یا او دی رجله لچی تا و کی ورگی زخمیه بدرین راوین راوینه ریت مشره توردا ورد. نو باځي د جاهلیت په زمانہ کې دغه چې ساره وی څلغوند کې داسمه کوبه په غریبه پړیدو او دی په همدغه نه کولې په دې طریقو د اغنه تاوه مزیت شریټي شیطان د تصبح دا اغنه جرلې دې شي پر یو کټ پیس ولا او د دې دونه کټ نکړل چې ماتو ترګ تر دې چې مړ دینیز بڑی شیطان توکو زگی برانگیختکون کیلی انسان در انسان کار بان شیطان دی او خوشالی دول کې پڑی ترک بان شیطان دی رحمان کی خفر زگیو تشرید شیطان دی باید عمو کې نه غواړم په دې کې نه پېنډه تا ولرته نه باور ما چې بي زګات د بچي جنين د هغه بچیتوي چې اغاد سروي په خيرټه کې وي مثلا غوي علال كلا <سؤال> <سؤال> دا غو په خيرټه کې بچي وو نو دې په جنين وي یا دا غړي په خيرټه کې بچي وو جنين ورته وي ته مېږي به وېل جنین وې اغه جنین دېنو د باركي مسله ده دی باركي مسله ده چې کچر ته دا جنین ژوندے و نو لږه اتفاقته شدا اسوک خوړي نو ال علي به چې ژوندے و لیکن کم وړو نو دی خوراک ځای دې کنه پدې کی سرو امام سه مغرب او گلکو یو طرف تره او طول دنیا لغن خیلاف تره ایمسالا سوئی او گلکو لده خوراک جایز دید صواحی بین اموئی چکردیسی ویچی لایق دخوراک بیده بیده وخی شوئی او ان بات پیشوئی نبی امدقی سکریم مستقیل زبح دایت زورت دیشتی نمور زبح مور دا زبح دایت زبح دایت او اسی دلال کی دایتیش پیشکی في ابو سعيد و ام حضرات الرسول صلى الله عليه وسلم تبوس خرو جنين المباركي دمات خري توخى مصدد بالبال بالجد شومين الا لا بي امرا نن هرنا قم قال لو نذبح البقره قال لو وشات كد فنجد في بدن الجنين من غيره فقيد كي بچي مو ان رقه اي من بيعوا احدار كل يبي خروف قال عليه السلام كلو خره نشد خي فان زكاته زكاتهم ميدني ذبحه ذو هذا موردت دی حدیث ناوی استدلال دی میادید ہے کی او ازگار خلق اپا دنیا کدیر دی او دغت دا مخلوق امشتی لگواندکی سورے پیدا کیتی امام سیب خبرو ابانا جوڑش او یہ گوه حدیث نا خیلاب کد حدیث کداغل چید آغی غزب حج کم ننزب حجی زبح دا او سیب ادا امام سیب تا خیلاب کداغلیات کشميري رحم الله داوي کشميري رحم الله داوي چې دا ما یو تجربه دا وې چې کومږي امام سي بيوازي شه دا شاګردان ته خلاص دي کې امام سي بياډيره مرز و دي دا د لاي بياډيره کوي چننجي خبر آمد دا چې دا څور دلته چې تدرا ساروی پیدا شو او ژوندیو نبیه اتفاق راځه او کدا ساروی کم د مور په شته کې په پاهل د تدفیکو یا د دې حالت کې چې په تعمیل د خلانو بیرته اتفاق نه کړل کېږي مردار او اختتام د دې چې د سراحیت پیدا شوې د ژوند ندای کې مثلا امام سی وېنه بخری او د نورو خریب اغه د دین د دیني امام سي چيډه او اغه ځنه پټه تاسو کوهه تاسو نه پس بده پیش پيښ کوم اغه تاسو دا کومه چنده بچي چي دي مور په سيټه کې و ندا بده نه مخکي مړي يا د زفنه رستا مړي کله زفنه مخکي مړي نه عليه کومل <سؤال> ميته د مرداي خوراک جائز نه تي قطع باندې نه وړي جائز او کنام مخی دا جونده اوخو چکل مر علالشان دن چکم بین خصان زید لیده وجینا دا بچه من داد اول من خانی قطو پا حکو پا حکو قرآن کرا قلللی چه دا ما رای نیسا روی وینی و سادی والا بند کړو نا پا دی سرهم اغمور داری چه سادی واد قرآن کی جایز دے ندا قرآن دغه هغه روایت تشکي د خپل استاد حماد هغه ابراهيم بن خينه چا لا يكون زکات نفس زکات نفس ده یو استاذ زبه د دوی شي زفا نه کړی اره کده نه کیږي کنه به خبره ساری خلقي ولا اول طول ولا لالي دي دا به معنی نه باندې علي خلقونه علي کې وي دا بي قول اچھا حديث تاسو ذکر کړی درته حدیث و با بارکیو با منگا خبری, خبری, خبری کو نگا جیدا اصول نیچی کلا دنیسی خاتی مقابلہ کې خبری واحد راشی نو تب بیا سکے نسی خاتی با پریدی نا نا نا حدیث سرو بیا, بیا خبری یو نیو خبر دارا دا, دا, دا حدیث کی دن دا زعیب تھی دا حدیث بسمرن سندون سنقل لے نشیخ عبدالحق دلیح حکامو کیوئی لا لا يحتجب يا ثاني بها كل ده وابن قتانه منثري انس برائي كذائي منثري وصند بن توراني كلام را حديث زيب شو نو متويت بل طرف تو حمص زيباريث بي کی تو کافر شو او تاس وزي بعدي تسلي زي ن او تاس سي زوي حمص سے حديث کرے شود نو تاس دو قران پر حدن کينه کرے دیم مغزدی کې تدبیر تدبیر داتکو چې بنت سلامای په ان زکاته زکاته امیه زبحه دلی په شان د زبحه دمو او قربانې نه تشبیه اورې تشبیه بلیغ وای تشبیه بلیغ دوت عادت د تشبیه د شو نه نکاره د حوت سماوات او الارض راغلی ګر د دې کې مقصد داله سلام او چکتا ز خوخه پردگان اپد نشي ترې د خوخه هم زبحه لدين په شان د زبحه لدجابي د مور طيب شان غیر ژوندۍ ته تعلق نه لري او داغي وجه دا ده کچتا مقصود پرې مقام کې تشبيه نه او دا خبروي چې د مور زبحه دې وجه زبحه ده نبيل <سؤال> پازي سويل وکارو فان زکات امه هي زکاتهو اميل کد دې پهنه زکات تهو زکات امهي معلوم شته خبره دې تشبيه سره او دلیل لا غي د پارا کې با روایت دې کتاب نه فسراله نه د سواده دې دغه کتاب په نه د تخاطي وګرځنه کړه زکات امهي نو کاپ حضرت زکات منسوخ عم دا او درنده حدیث تم تقریبا راجل <سؤال> جدا زہیب سند بانی کلام باب اللحم لا یضر ذک رسم الله علیه املا او هغه چې پته نه لګي چې اېدا لنامه په دې شیوي کنه وای د دې حدیث په تنبی ذکر په دریو استادان لري مصری یو نامه مصادا او دبلنا مقانبله او دبلنا ما یوسفته د ټول د حدیث نقل کړي دي مانګی شریکه به دیو نقل کیه اني شام نی اوروا نبی انا ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشه انه قال يا رسول الله ان قوم حديث اهل مقام کې دا ولا مذكرار غل دي باركي من سنبدا خبره کوي چې زموږ او كانبي عن مالك ته او اوږي ان عائشہ نه ذکر کړي څنګه نه ذکر کړي کارو ودری دللی قلب ته زم درې مصطفی یوسف ته اوږي ان عائشہ ذکر کړي ان تاسو په پرز په خپل پیږه عائشہ په غراش باندې ته مرګو ګرځي عائشہ په تیرانش باندې ته ګرځي رسول دېږي علماء قرآ او نن ذکر کړي مصطفی او کانبي څنګه أن وقانوبي وقانوبي مالك، مالك. انا عائشہ دې موږ حماد نه دې او قانبي دې مالک نه نو علمي قران حماد او مالک انا عائشہ رہی دې حماد د چا څه ولګوي د موسی سره مالک ورچا څه ولګوي قانبي او مقبول دې پر دې شي انا عائشہ شوي انو قال ان مقال بیا مریو قوم دې تازہ <تزار> زمانہ داوود علیہ السلام راوړی موږ تواخی موږ ته پته نه لري چې بیا لاندې یاد کول دي کنه یاد کړي آیا حرمینه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الله شک ما بنره والی اراده مونږ ننلکانو چې ان کبو پنوم یاد کړه او تان یاد کوو هلا السلام علیکم مقصد دا نه دې چې ولنه شبع او بازار دي مسلمان دین دلال نه کړې کوه یو ملګری ته پوه کړی چې مخلوق له یسرہ شرکت څنګه حکم لري نه کومې کې مثلا واه د پرونی مثلا واه اېدا الله باندې تاسو مخلوق چې غلوی دا استغلاه کوم او دې مهلوق له دې ته ضرورت دی چې په ښخکار اغلا کې او چې دا زینا کوي جناکاری او چې سودخوري د دې ته پوسټري نه کوي دې باندې کې دا مسرجي پی ان ام اسلام باندې شرکت دا و سرجای دی البته کته زجرن یو کس ځان سره شریک نه کې استاد سیالی چې دا زورنه زده لور کمه نو دې نه کوم عمل ته نبی آرکتک تک وری ترکیسی نشی که خطوین امسی این مسئلہ شرکت کورے شرکت کورے شرکت کورے اکمو ممتیانو کلی سیوی لی ناغسیت دبابوزد جرنبیدہ او پرون مسئلہ و انن تاستو